Анжеліка і король. Книга третя. Частина третя. Король. Розділ 22. Наступного ранку вона покликала Мальбрана, двох лакеїв, кучера, потім додала фліпо, щоб збільшити почет і справити сприятливе враження на перського посланця. Її ескорт у блідо-жовтих та блакитних лівреях скакав на чорних конях. Сама ж вона вирушила на своїй улюбленій церері. Я чув, що він подарував королю на зі ста шести перлин, сказав Фліпо. Анжеліка підозріло подивилася на нього. Вгамуй свою сверблячку і постарайся сидіти на коні як слід. Фліпо ніколи не вивчав науку верхової їзди, тому йорзав на коні, намагаючись зберегти рівновагу. Подивіться, що це попереду, несподівано вигукнув Фліпо. Вони їхали дорогою з Парижа на захід. І ось на перехресті вони побачили натовп і варту із списами, що височіла над ним. Мені здається, там кара, вивдали пильний фліпо. Вони збираються розіп'яти бідолаху на колесі. Анжеліка теж побачила священика в чорному, ката та його помічника в червоних плащах, що стояли поряд із деревом, голі гілки якого виділялися на тлі похмурого свинцевого неба. Страти такого роду частенько виробляли на околицях Парижа, щоб уникнути скупчення черні. Але це не рятувало від численного натовпу селян. Колесо, як знаряддя страти, було завезено з Німеччини ще минулого століття. Засудженого прив'язували до спиць колеса так, що його руки та ноги були розтягнуті на кшталт Андріївського хреста. Кат крешив їх ломом. Ми не запізнилися, зрадів Фліпо. Вони тільки-но почали бити його по ногах. Але господиня розчарувала його. Вона наказала галопом мчати по зжахливе місце, щоб не бачити страждань нещасного. Але тут вони почули голос. Стійте, ніхто не проїде, доки не розсіється натовп. Юний офіцер під'їхав до них і вклонився. То був Меремон, якого Анжеліка знала за Версалем. Дозвольте мені проїхати, пане, я мушу побачити його святість перського посла. У такому разі дозвольте мені особисто проводити вас, з поклоном відповів офіцер, прямуючи до місця страти. Анжеліці довелося йти за ним. Офіцер повів її прямо до колеса, звідки лунали гучні крики та стогін людини, які дробили кістки. Анжеліка опустила очі, щоб не бачити того, що відбувається. І тут вона почула – Ваша святосте, дозвольте представити вам Маркізу Дюплессі Бельєр, яка бажає вас бачити. Маркіза підвела очі і побачила поруч перського посла, що сидів верхи на чорному коні. Мохамед Бактеріарі Бей мав величезні чорні очі в красивому обрамленні оксамитових вій і брів, і жовте обличчя з кучерявою чорною бородою. Його брання було підбите горностаєм зі срібним поясом та довгими рукавами. Розчинене зверху воно оголювало кольчугу, прикрашену срібною філігранню. З плеча звисав довгий, світло-зелений парчовий плащ, розшитий квітами з перлів. На голові його височив тюрбан із білого шовку з плюмажем, скріпленим алмазом. Поруч із ним на коні сидів темношкірий маленький слуга. У світу посла входили ще три рослі перси, верхи на конях. Посол навіть не повернув голови на голос офіцера. Його очі були спрямовані на колесо. Він намагався не пропустити жодного стогону засудженого. Міріман повторив свою виставу ще раз. Потім пояснив Анжеліті, що посол, мабуть, не розуміє французької. Тут їм на допомогу прийшла людина, на яку Анжеліка раніше не звертала уваги. Це був священник у чорній сутані та з великим розп'яттям у руках. Він направив коня до бактеріарібея і звернувся до нього перською. Посол звернув до Анжеліки порожні невидиві очі, але одразу погляд його потеплішав. Він заговорив ладним, гордовитим голосом Пані, перекладав священик, його святість просять вашого дозволу оглянути зуби вашого коня. Так він дізнається про чистоту породи. Приховуючи прикрість, Анжеліка сказала, що церера дуже нервова і, напевно, не захоче, щоб якийсь незнайомець заглядав їй у рота. Священик переклав. перс сміхнувся, став перед кобилою і щось тихо й лагідно сказав їй. Тварина здригнулася, проте відкрила рота і дозволила оглянути свої зуби без жодних заперечень. Вона навіть лизнула його прикрашену коштовностями руку, а він у відповідь ласкаво погладив її по шиї. У Анжеліки з'явилося таке відчуття, ніби її зрадили. Вона навіть забула про нещасного, який вив на ешафоті. Вона явно нервувала і почувала себе присоромленою. Перс схрестив руки на грудях і кілька разів вклонився, що означало знак глибокої поваги. Його святість сказали, що це перший кінь, гідний свого імені, якого він побачив з того часу, як зійшов на берег у Марселі. Він хотів би знати, чи є у короля Франції ще хоч один або два коні, подібні до цього. Навіть ціла стайня, безсоромно збрехала Анжеліка. Бейна супив брови і сердито заговорив. Тоді його святість дивується, чому король не вважав за можливе надати йому бодай одного пристойного коня, гідного його рангу посла. Маркіз Де Терсі, якого йому дали для супроводу, здався йому якимось нечупаром і обірванцем, і його святість воліли подорожувати без нього. Потік перських слів лився рікою. Перекладач ледве встигав перекладати. Він каже, що не бачив ще жодної жінки гідної його що йому не дарують подарунків, що за весь місяць перебування у Франції його ніхто не відвідував, що ті жінки, яких він привіз із собою, зовсім не підходять для походів на базар. І він хоче знати, чи не означає ваша поява, що король Франції схаменувся і хоче надати йому гідну повагу. Анжеліка навіть відкрила рота з подиву. Отче, що за дивне питання я чую. Легка усмішка пробігла кам'яним обличчям священика. «Мадам, я розумію, що мої слова вас шокують, але протягом 15 років я був перекладачем при дворі перського шаха, і можете мені повірити, що я правильно перекладаю слова посла». І не без гумору священик додав. «І протягом цих довгих років мені доводилося чути і перекладати речі гірші за ці. Але що ви відповісте послу? Скажіть йому... Я у скруті. Я прибула сюди не як офіційна особа і зовсім не за наказом короля, який схоже не дуже дбає про перського посланця. Обличчя єзуїта знову набуло кам'яного виразу. "Це ганьба", пробурмотів він. Він явно вагався. Йому не хотілося буквально перекладати слова Анжеліки, але тут нещасна жертва видала дикий крик, і увага Бея звернулася до засудженого. За час розмови Кад встиг роздробити жертві лікті, коліна, тазові кістки і тепер, зв'язавши разом руки і ноги, пронизав нещасного, щоб пригвоздити його до візка, який був спеціально призначений для цього. У такому становищі засуджений мав закінчити своє існування на дикому холоді та ще й атакований незліченними зграями ворон, що вже сиділи на деревах. Його святість скаржиться, що йому не вдалося подивитися заключну частину страти, – звернувся Єзуїд до Мірімона. «Мені дуже шкода, що його святість розмовляв із мадам. Вам слід було б почекати, поки його святість не закінчить розмови і не переключить увагу на страту. Принесіть йому мої вибачення та поясніть, що у Франції так не роблять. Погане виправдання, – зітхнув священик. Посланець охолонув, і його обличчя висвітлилося радістю. Він щось сказав, і священик з явним небажанням переклав. З його святість просить вас почати все спочатку. Що почати спочатку? Катування. Але це неможливо, отче, у нас більше немає засудженого. Священик переклав. Бактерія Бей показав на перса, що сидів на коні за ним. Він сказав, щоби взяли одного з його стражників. Він наполягає на цьому і обіцяє поскаржитися королю, який накаже обезголовити вас. Незважаючи на холод, на лобі у Міремона проступили краплини поту. Але ж я не можу цього зробити, отче. Я не можу відправити невинного на смерть. Тоді ми скажемо йому, що закони вашої країни забороняють вам торкатися навіть єдиної волосинки на голові чужинця, Поки він вважається гостем вашої країни, навіть за її згодою. Правильно, заради Бога, поясніть йому. Бактеріарі Бей трохи посміхнувся, але явно з розумінням поставився до такого закону. А яка мета вашого візиту, пані? Цікавість. Єзуїт скептично посміхнувся. Отче, сказав Мірімон, я сподіваюся, ви розумієте, що ми мучаємо і вбиваємо людину не заради того, щоб зробити задоволення якомусь варварові. Звичайно. Але я проти цієї недоброзичливості та нетактомності, з якими приймають у Франції перського посла. Він приїхав сюди як друг, а поїде, схоже, як ворог, і до того ж ворожа налаштує перського шаха до Франції та церкви. Якщо це станеться, то ви, які зараз мають на Сході 20 місій, не тільки не зможете збільшити їх число, а й втратите навіть ці. Від цього програє справа віри. Тепер ви розумієте, чому я такий терплячий із цим персом. Згоден з вами, святий отче, справа важлива. Погодився Меремон якимось нудним голосом. Але навіщо йому тоді ці нові тортури? Посол ніколи раніше не бачив таких тортур. І коли сьогодні вранці він зазвичай прогулювався, то потрапив на місце страти. І тепер він хоче представити шаху точний опис цього способу. Ось чому він такий роздратований, що пропустив більшу частину страти. Його святість досить легковажна людина, усміхнулася Анжеліка, але я захоплена його сміливістю. Священик переклав і запанувала тяжка мовчанка. Потім бей заговорив, і священик знову почав перекладати. Його святість здивований, але вважає, що іноді жінка дотепніша, ніж чоловік, і він хотів би знати, що вона має на увазі, нехай вона висловиться. «Чи не здається його святості?» – заговорила Анжеліка – що шах шахів раптом вирішить, що цей вишуканий вид тортур буде придатний лише високій знаті. І йому може спасти на думку, що найгіднішим об'єктом для цього нового способу буде його святість, особливо якщо його місія виявиться не настільки успішною. Як тільки Єзуїд переклав, обличчя посла осяяло радістю. На превелике полегшення присутніх він розсміявся. Маленька чаклунка, вигукнув він і, схрестивши руки на грудях, кілька разів вклонився Анжеліці. Він каже, що відмовляється від думки передати своєму повелителю цей вид тортур. У його країні достатньо і старих випробуваних методів, і він просить вас відвідати його резиденцію. Мохамед Бактаріарібей очолив кавалькаду. Він миттю змінився, став до невпізнанності галантним і всю увагу приділяв Анжеліці, вживаючи компліменти. Незабаром вони прибули до тимчасової резиденції перського посла, який все ще чекав на офіційну виставу в Парижі та Версалі. Посол вибачився за скромні апартаменти, де вже розпорядився побудувати турецьку лазню, щоб робити ритуальні омивання. Відсутність таких лазень у Парижі страшенно здивувало його. На піднятий їх приїздом шум з'явилося кілька персів слух з кривими шаблями та кенджалами. За ними з'явилися два французи, один із яких у високій перуці, яка, мабуть, компенсує його малий зріст. Він єхидно сказав, «Ще одна шльондра, сподіваюся, отче Рішар, ви ненадовго затримуватимете цю повію. Месьє Діоніс не хоче, щоб...» Паплюжилося добре ім'я цього будинку. «Я цього не казав», – запротестував інший француз. «Я розумію, що його святості треба розважатись, але якщо йому потрібно розважатися і потрібні розваги такого роду, то йому треба вирушити у Версаль». Тут Єзоїту вдалося вставити слово, і він представив Анжеліку. На обличчі маленької людини у високій перуці відбилися всі кольори веселки. «Вибачте, пані, моє прізвище Сентамен. Я з протокольного відділу і представлений королем до посла. Будь ласка, вибачте мою нетактовність. Ви прощені, Сентамене. Я розумію, що моя поява тут мала збентежити вас. Бактерія Рібей обійняв Анжеліку за талію. Супроводжувані слугами вони пройшли через вестибюль, прикрашений мозаїкою, потім ще через одну кімнату». У Фліпо округлилися очі, коли він побачив найбагатші килими, гарні фіранки, розкішні порт'єри, меблі з цінних порід дерева, східні вази, кубки з блакитного фаянсу доповнювали декор кімнати. Посол сів на килим, схрестивши ноги, і запросив Анжеліку зробити те саме. «Невже у звичаях Франції, – несподівано спитав він, – сваритись у присутності слух?» По-французьки він говорив повільно, але правильно. До них приєдналися Сентамен та священик. Посол знову перейшов на перську мову і зажадав подавати частування. З'явилися слуги зі срібними підносами і розлили по маленьких кришталевих філіжанках якийсь темний напій з дурманним запахом. «Що це?» – спитала Анжеліка, занепокоєно дивлячись на тацю. Сентамен одним ковтком випив вміст чашки і, зробивши страшне обличчя, відповів. «Кава!» Я ковтаю цю гидоту 10 днів поспіль, і все для того, щоб виявити нашу хвалену люб'язність. І зараз мені стане погано від одного її виду. Свідомість того, що посол розуміє французькою, збентежило Анжеліку. Але бактеріарій Бей не висловив жодного роздратування. Він жестом звернув увагу Анжеліки на кришталеві філіжанки та порцелянові глеки, розписані в лакиттю й потріскані від часу. Ці предмети дійшли до нас із часів царя Дарія. Якщо його святість так цікавиться предметами мистецтва, він отримав би велике задоволення від Версаля. У нашого короля гарний смак, і він оточив себе чудовими виробами. Посла дуже зацікавили слова Анджеліки, і він засипав її питаннями. Анжеліка, як могла, описала йому всю красу Версаля. Посол був здивований і через отця Рішара висловив закит Сентамену за те, що той ще не ознайомив його з цією пишністю. Та хіба в цьому річ велич короля Франції обчислюється не розкішю його палаців? Але славою гарні дрібнички можуть займати лише дитячий розум. Для дипломата ви, здається, забули, що маєте справу із представником Стародавнього Сходу, сухо сказав Єзуїт. У всякому разі, маркіза за кількома словами надала Франції більшої послуги, ніж ви за 10 днів. Так-так, уже якщо ви, людина духовного сану, так носитеся з цим власником гарему, то мені, представнику дворянства, нема про що з ним розмовляти, я віддаляюсь. З цими отруйними словами сентамен вийшов, слідом за ним пішов і священик. Мохамед широко посміхнувся Анжеліці, і на його обличчі блиснули білі зуби. Отець Лішар знає, що мені не потрібні перекладачі, коли я розмовляю з дамою. Він підніс до рота трубку і пустив кільця, не зводячи очей з Анжеліки. Мій астролог казав, що середа мій день, і ось ви прийшли. Скажу вам, мені нелегко у цій країні, ваші звичаї кошмарні та заплутані для мене. Він наказав слузі принести щербет, фрукти та халву. Анжеліка обережно помітила, що не розуміє, чому його святості так важко у Франції. І що такого незвичайного у французьких звичаях? Ці фелахи, або як ви їх називаєте, ну, що обробляють землю? Селяни? Так, вони. Яке нахабство, жоден не торкнувся лобом землі. Напевно, ваш король хоче, щоб я приїхав до нього як злочинець, у візку із вартовим з обох боків. І ця маленька людина сказала мені, «Поспішайте, ми їдемо у Версаль, ніби я шак, якого треба підганяти. А я б на знак поваги до вашого монарха зовсім не поспішав. Але чому ви смієтеся? Ви, чиї очі блищать яскравіше за дорогоцінне каміння?» Вона спробувала пояснити йому, що у Франції не прийнято падати ниць, що чоловіки кланяються, а жінки роблять реверанс. І вона відразу продемонструвала своє мистецтво для задоволення персо. «Розумію, схоже на танець, неквапливий та ритуальний. Мені дуже подобається. Я обов'язково навчу своїх дружин таким самим поклонам. Все-таки король подумав про мене, коли послав вас. Ви перша людина у Франції, яка розважила мене. Французи дуже нудні люди». «Нудні?» – щиро здивувалася Анжеліка. «Ваша святість помиляється». Французи славляться веселими та життєрадісними людьми. Анжеліка зібралася прощатися, і розчарування посла було очевидним. Вона вдалася до різноманітних пояснень і метафор, щоб він зрозумів, що жінка у Франції займає певне становище в суспільстві, що вона не рабиня і не повія, і що любов жінки у Франції потрібно заслужити. Я називатиму вас Фірюза, Ханум, Мадам Бірюза. Найприємніший з усього дорогоцінного каміння, емблема древньої мідії в Персії. А в нашій країні найулюбленіший колір блакитний. І перш ніж вона спромоглася вимовити слово, він зняв з мізинця масивний перстень і надів його їй на палець. Мадам Бірюза. Це вираз мого захоплення, який охоплює мене, коли я дивлюся у ваші очі. Цей камінь має здатність змінювати свій колір, якщо людина, яка його носить, починає брехати. Він повернувся до неї з лагідною і трохи насмішкуватою усмішкою, яка зачарувала її. Вона не могла відмовитися від подарунка і тільки безладно бурмотіла слова подяки, дивлячись на камінь, який блищав на її руці. Шурхаючи шовковими тканинами, бактеріарі Бей підвівся. Його рухи нагадували котячі, спритні, сповнені прихованої сили, що видавали в ньому майстерного атлета та вершника. Ви навчитеся перської мови дуже швидко. Скажіть, чи багато при дворі короля Франції таких красунь, як ви? Стільки, скільки хвиль в океані. Анжеліка поривалася піти. Я мушу відпустити вас, якщо вже у вашій країні існує такий дивний звичай – надсилати подарунки, а потім забирати їх назад. І чому тільки король Франції так поводиться зі мною? Шах Персії дуже могутній. Він може вигнати з країни всіх французьких підданих та закрити всі 20 місій. Він може відмовитись продавати вам шовк. А де ще ваш король зможе знайти шовк такої якості, як наш? Такі тутові дерева з білими ягодами ростуть лише у Персії, і тільки ними вирощують шовковичних черв'яків, здатних виробляти найтонший шовк. Розкажіть про все, що почули королю Франції. А зараз я йду радитись зі своїм астрологом. Ходімо!